alaih tawakkaltu wa ilaihi unib. sadaqallahu lazim. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita nak tengok satu tajuk yang berbunyi Fadilatul Zikrillah Taala. Mukasurat 135 kitab Jawhar ni, bab yang ke-21 pada Jami' az-Zami'yatakan kelebihan zikrullah Taala. Ada orang dia faham zikrullah tu makna kata nak kena kata, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu sebahagian daripada zikir kepada Allah. Zikrullah ini iaitulah mengingati Allah. Dalam hati kita, makan, minum, berjalan, hidup kita bererti Allah. Apa sahaja kita berjual, kita meniagakan, membeli, kita pasarkan. Tapi hati kita tu zikrullah. Sebab itu dalam hadis apabila seorang lelaki diajak berzina. Lelaki itu menjawab, Inni Bukan aku tak mak, tak nak zina tu. Zina bukan masalah, betul tak? Hak dua masalah, rogol. Rogol, orang nak pergi report kat polis. Zina suka sama suka. Syok sama syok. Happy sama happy tak? Tetapi, happy ini menyebabkan lelaki ini kata, Inni Sesungjuhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Hati nama, Zikrullah. Kalau dia ada pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, siapa nak ajak dia bersinam? Entahlah tak? Mana ada perempuan nak bagi masuk dekat? Kalau dia ada pegang tasbihlah, ataupun dalam bulut dia sentiasa berkata, subhanallah, Alhamdulillah, walhamdulillah, walailah, ilallah, walau akbar. Siapa nak ajak dia? Orang perempuan pun dia nak ajak orang yang tertentu juga. Orang macam tu dia tak ajak. Dia tak akan goda. Tetapi dia nak goda ni orang yang biasa. Yang tidak memegang tasbih, yang pakaiannya biasa. Tiba-tiba lelaki itu menjawab, Inni Aku takut kepada Tuhan sekalian alam. Itu nama dia Zikrullah. Nak menipu, teringat dosa. Zikrullah. Nak berhakar pada ibu bapa, teringat dosa. Zikrullah. Nampak tak? Hatu nama dia Zikrullah. Bukan makna Zikrullah. Duduk pegang tasbah ataupun subhanallah. Walhamdulillah. tu sebahagian daripada Zikrullah. Sebab itu dia kata di sini. Ya ayuhalladhina amanu. Udhkurullaha zikran kafirah. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathiiran wa hayyul orang-orang yang beriman. Allah khitab Allah tujuk kepada orang beriman. Kerana orang beriman saya zikrullah. Orang tak beriman tak zikrullah. Sebab apa? Dia kena beriman dengan Allah. Kalau hang tak beriman dengan Allah, nak zikrullah macam mana? tak? dia diri tak beriman dengan Allah macam mana dia nak zikrullah macam mana dia nak ingat Allah Subhanahu wa sebab itu orang yang sentiasa mengingati Allah ni dia panggil ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran kathir ingatlah kepada Allah dengan ingatan yang begitu banyak Makna kata, berpanjangan. Setiap hari, setiap masa, setiap detik. Nak tidak ingat pada Allah, bangun tidak pada Allah. Nak pakai baju, ingat pada Allah. Nak pakai serban, nak pakai kepiah, nak pakai kasut, nak pakai apa pun. Nak membeli barang, nak menjual, nak berjalan, naik tokah ke? Nak mengaji ke, nak baca kitab ke? Takkah? Zikrullah. Sebab itu, paling kurang, zikrullah ini, kalau ikut hadis yang diruayatkan oleh Sayyidatina Aisyah anha. Man 'amila 'amalan lam yabda' bi rahmanir rahim fa huwa ajzam. Barangsiapa bermula dengan amalan-amalan tidak dimulakan dengan bismillahir rahmanir rahim maka terputus hubungannya dengan Allah. Mana terputus zikrullah. Selam dalam sungai zikrullah. Saudara, patutnya selam dalam sungai ni ataupun kita main bola seronok. Betul tak? Tapi diminta pada ketika tu, zikrullah. Jangan seronok sampai lupa zikrullah. Wah, nak kata main bola punya seronok sampai lupa pi tengok bola seronok sorak-sorak sorak sampai lupa mengatakan dia adalah hamba Allah. Hatu dia nak suruh zikrullah. Sebab tu Allah sebutlah ni ya ayuhan lazina amanu zkurullaha zikran kathira. Wahai orang-orang beriman, ingatilah kamu kepada Allah dengan ingatan yang berpanjangan. Bukan ingatan yang kadang-kadang susah baru ingat Allah. Betul tak? Jatuh miskin baru ingat ya Allah. Ha tu. Kaya lupa. Betul tak? Kaya, naik mentokar, lupa dah mengatakan dia, kepada lupa nak zikrullah. Dan lagi firman Allah, Kamu ingat kepada aku, maka aku akan ingat kepada kamu. Sedangkan Allah ini bukan ada, Allah tidak punya sifat lupa. Yang lupanya manusia. Sebab apa? Sebab itu dia panggil manusia ni Al-insan. Al-insan, makna dia, Banyak lupa. Jadi kata-kata tun ini, mantan tu ada betul juga lah. Cuma dia silap dia, dia kata Melayu mudah lupa. Yang lupa ni kan Melayu, Mama pun juga. Yang Melayu kan lupa. Tak? Kelin pun lupa, Mama pun lupa, Cina pun lupa, manusia. Silap dia tu dia kata Melayu mudah lupa. Sebenarnya bukan Melayu, manusia ni mudah lupa. Dia sendiri pun lupa kepada Allah SWT pada ketika dia bercakap. Jadi lupa ni bukan sifat Melayu, bukan sifat Cina, bukan sifat Arab, bukan sifat itu, sifat manusia. Pasal apa? Sebab itu Allah namakan manusia ni dengan Al-Insan. Ya ayyuhal insan ayyuhal insan. Dalam Quran dia sebut ya ayyuhan nas. Nas tu kalimah plural. Singular dia al insan. Plural annas, singular dia al-al in al insan. Wahai manusia manusia. Sebab itu dinamakan dengan nisyan manusia tu Karena ambil daripada nisyan. Nisyan tu makna lupa dan sifat manusia ni adalah lupa. Apabila sifat manusia ni banyak lupa, maka dia surah uzkuruni azkurkum ingatlah kamu kepada aku aku akan ingat kepada kamu dalam quran juga wa zakkir fa idz dzikra pesan memesan ingat mengingati kerana sifat itu adalah sifat yang memberi manfaat kepada orang mukmin kadang-kadang kita nak pesan kita nak nak, nak, nak mengingati seorang tu kita berasa malu nak sebutlah eh lama tak nampak surau Orang-orang malu, malu lah. Tempat-tempat dia om sah pula. Orang berpangkat pula dalam masyarakat. Lagi kita tak sebut. Sedangkan sebutan itulah cukup mulia. Wazakir. Maka sebut olehmu akan daku nashayah. Aku sebutkan kamu. Sebut di sini makna ingatlah kamu akan aku. Ingat pada ketika mana? Fisarra'i wa dharra' Pada susah, pada senang dan susah. Jangan apabila senang saja, ingat. Apabila susah, uh, apabila susah, ingat. Senang, lupa. Dia tak nak. Ingat kepada Allah ni fis Fisarra'i wa dharra' Pada ketika susah, pada ketika senang, dan pada ketika susah. Dan bersalah-salahan ulama' pada demikian itu, kata Ibn Abbas. Ulama' selesai faham dalam mentafsirkan ayat, Fazkuruni uzkurkum. Fazkurkum. Ayat ulama', ulama'-ulama' tafsir, ataupun al-mufassirun, mereka ini ada sedikit selisih dalam masalah menghuraikan, ayat ini antaranya kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni iaitu Abdullah Ibnu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Radiyallahu sebab Abdullah masuk Islam, Abbas pun masuk Islam. Sebut olehmu akan daku dengan taat akan daku. Nescaya aku sebutkan kamu dengan menolong penolongku. Tu Abdullah Ibnu Abbas menghuraikan mengatakan ayat itu berbunyi sebut olehmu, ingat oleh kamu dengan kepada aku dengan taat. Ingat tak taat tak ada makna juga. Mana kata mengingati Allah ini antara cara mengingati Allah, antara antara zikrullah ialah mentaati perintah. Betul tak? Ada. Sebab itu pegang tasbih panjang pun tapi tolak Islam tak ada guna juga. Hang minta main tasbih lambung sana lambung sini tapi hang tolak Islam, tak ada makna. Hang pakai serban, tolak Islam tak ada makna. Hang ceramah bukan main tolak Islam tak ada makna. Sebab apa? Dia tak boleh lari. Apabila kamu ingat Allah, mesti kamu terima hukum Allah. Soal nak buat tu berjaya, tak berjaya itu cerita lain. Tetapi sekurang-kurangnya kamu terima hukum Allah tu dulu. Bercita-cita untuk melaksanakan hukum Allah. Bercita-cita untuk mensyariatkan Allah, hukum Allah. Mentatbikkan syariat Allah. Makna kata menjulangkan Al-Quran di tempat yang sesuai dengan Al-Quran. Kitab Allah. Kalau tak berjaya macam mana Ustaz? Tak berjaya bukan kerja kita. Tak tak? Didik anak bagi baik. Sampai besar, dia dah haka kat kita. Bukan kerja kita dah. Kita bagi pelajaran, kita bagi pendidikan, bagi belah Sampai besar, tiba-tiba besar, dia durhaka kat kita. Nak buat macam mana? Betul tak? Tanam pokok, cari benih bukan baik, bukan main lagi bagus. masuk mangga tu, mangga siam. Keluak-keluak, pelam telok Nak buat macam mana? Pelam hati biji, biji-kecik biji tu. Betul tak? Benih beli, beli di pergi ke hitam Tambah benih lah ni ada surat lahir pula, surat peranak. Kelapa sawit tu ada seorang beranak lah ni. Sepokok 12 hari. Tarikh bila kelapa sawit tu mula dimasuk biji. Ada tarikh dia. Date apa date of birth. Haa tu seorang pokok kelapa sawit. Tapi bila itu jadi buah tu kelapa sawit yang elok. Memang buah tu buah kelapa sawit. Tapi belum itu tu elok tak elok. Ada minyak ke elok. Macam benih kelapa tu. Bukan main. Kita tanam pokok kelapa pandan. Keluak-keluak main. Bukan pokok kelapa pandan. Dia jadi buah kelapa kelapa lain. Macam saya kata tanam benih pelam siam. Pelam pesak tu. Keluar-keluar, pelam-pelam. Kita nampak jalan. Bukan kerja kita dah. Usaha kita untuk mentatbikkan syariat Allah itu, itu hak kita berusaha. Yang dituntut, berjaya tak berjaya, bukan hak kita. Yang nak menentukan kejayaan itu adalah hak Allah SWT. Sebab itu dia kata di sini, kata Ibn Abbas, sebutkan olehmu akan daku dengan taat. Sebut dengan taat. Allahu Akbar. Betul-betul Allahu Akbar. Tapi kalau Allahu Akbar hati hang lain, hang kata dalam sembahyang ya Allahu Akbar, tapi di lain tempat hang kata Allah tak besar dah. Tolak Islam mana kata Allah kecil dah. Kalau tolak Islam berarti Allah tu kecil sebab Islam tu hak Allah. Kalau kita mengagongkan Allah kita kena terima macam mana cara sekalipun. Waktu sembahyang ya Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa Macam-macam bacaan. Dia nak taat akan daku, nescaya aku sebut kamu dengan penolongku dan kata Said bin Jubair Jubair Said bin Jubair sahabat Nabi sebut olehmu akan dakwu dengan taatku aku sebutkan kamu dengan maghfirahku ha terjemah kamu sebut dengan penuh ketaatan aku sebut kamu dengan penuh ke maghfirah maghfirah tu makna keampunan kita ingat Allah dengan penuh ketaatan Allah ingat kepada kita dengan penuh keampunan Ha Said bin Jubir, mentafsirkan tentang ayat fazkuruni adzkurkum Ibnu Abbas macam tu Ibnu Said bin Jubir macam ni dan kata Musail ibn Ayyad ha, seorang ulama Musail ibn Ayyad ni bukan sahabat tapi dia seorang ulama sebut olehmu akan daku dengan taatku aku sebut kamu dengan pahlaku. nampak tak yang tadi magfirah keampunan pahala tak ada yang ni pahala. Apabila ada pahala, berarti maghfirah dah. Dua sekali. Macam orang pih haji itu. Orang pih haji ini ada tiga kategori. Satu kategori yang nama dia makbul. Haji yang Allah terima. Jadi dia pergi macam tu balik macam itu. Lah. Dulu dia sebelum pergi, betul tak pernah pihak majma'ah. Balik, betul tak pernah pihak majma'ah juga. Yang itu makbul. Sebab dia sempurna akan rukun haji. Betul tak? Duit, duit halal. Pasport pasport halal, bukan pasport tipu. Visa, visa halal, bukan visa tipu. Betul tak? pergi sampai Mekah, melontak, apa nama tawaf, tawaf sasa'i, eh, berduduklah ihram, tak kata ke orang, tak bergaduh dengan orang pun semua, baliklah. Kalau kena bayak dam, bayak dam, balik tawaf widak, balik sampai Malaysia. Betul tak? Kadang-kadang balik tu, sampai dia airport, dia loneh pakai surat jinah. lah. Betul tak? Tak pakai dah. Jadi, dia tu haji dia makbul, terima tak? Makbul. Haji tu makbul. Sebelum pergi pada semayang, balik pada semayang. Tapi sebelum pergi tak pernah majid-majid, balik pun tak pernah jemaah. Sebelum pergi tak pernah mengaji, balik tak pernah mengaji. Sebelum pergi pun, mana kata tidak ada perubahan lah. dalam hidup itu, dia panggil makbul. Haji makbul saja. Ya. Haji luluh. Makbul di maknanya luluh. Pas. Pahala dapat lah. Pahala tak dapat. Keampunan Allah bagi. Pahala tak ada. Maksudnya tak tambah apa. Cuma tak tambah apa. Allah bagi keampunan kepada dah. Ataupun Allah bagi rukun Islam kat dia. Maksudnya sesempurnalah rukun dia. Yang second, second lagi, sebelum pergi semayang tak tengah, balik action tak semayang langsung. Ataupun tak pernah bersahabat dengan orang. Sebab orang lain semua tak haji, dia haji. Tak panggil haji pun marah. Jadah seorang di Kedah pun membusi. lepas lima hari lepas cerita saya. Sebelum dapat datuk. Dapat-dapat datuk, tak panggil datuk mukam. Nampak baran terus. Nak marah. Tanya, tak kenal saya ke? Tahu tak kenal. Dua besar panggil patlang. Dua besar panggil patlang. Dia dapat datuk orang tak tahu. Betul tak? Orang tak tahu. Panggil-panggil patlang, -panggil tak mau mahu menyutlah. Lah. Kawan ni tepuk datuk. Panggil datuk, datuk. Bila nak pergi rumah? Yang tu dia lebih kurang haji makbul. Mardut, makbul lah juga. Haji Mardut. Haji Mardut ni macam tu lah. Haji yang Tuhan tolak. Allah Ta'ala tolak haji dia, Allah Ta'ala tambah dosa kat dia. Pahala tak ada. Itu kategori yang kedua. Yang tadi makbul. Allah Ta'ala ampun dosa dia. Ampun dosa. Yang merduk ni, bukan kata ampun dosa, tambah dosa lagi. Yang satu, tiga, iaitu mabrur. Haji yang Allah terima. Allah terima pahal haji dia, Allah ampun dosa dia, Allah tambah lagi pahala. Tiga kategori dia dapat. Itu yang hadis Nabi kata, Al-hajjul mabrur, Laisalahu jazaun illal jannah. Haji mabrur tu, tidak ada ganjaran melainkan syurga saja. Makna kata yang pertama Allah terima haji dia. Dia dapat haji dah. Yang kedua Allah bagi pahala kepada dia. Yang ketiga Allah ampun dosa dia. Makna kata bersih haji mabrur laisa lahu jazaa'un ila aljannah. Orang buat haji mabrur tak ada dah ganjaran yang dah bagi malaikat syurga aja. Allah bagi syurga cukup. Pasal apa? Pasal tak ada dah lebih kategori daripada al-hajj al-hajjul mabrur. Ah sebab itu Said bin Jubair kata sebut olehmu akan daku dengan taatku Taat kepada aku aku sebut kamu dengan maghfirahku pahalaku ha, maghfirahku dan kata Musail ibn Ayyad Musail nama dia Musail ibn Ayyad sebut olehmu akan daku dengan taatku aku sebutkan kamu dengan pahalaku mana kata apabila nak bagi pahala Allah bagi ketaat bagi ni dia lah, terima dan kata Ibn Kisan Kisan, nama dia Qisan kap ya. sebut olehmu akan daku dengan syukur Aku sebutkan kamu dengan menambahkan sebut dengan syukur. Bagaimana cara nak sebut dengan syukur? Nak jawab nak kata terima kasih Tuhan. Nak kata itu tak? Dah sebut dengan kalimah alhamdulillah. Sebab apabila seseorang itu berkata alhamdulillah, dia ada dua makna. Dalam alhamdulillah tu dua dalam satu. Macam kopi segera, susu tu, gula tu, dah siap. Kopi duduk dalam tu. Jom nak makan. Jom nak amai yang kopi segera. ni. Sama ada radik, kapal. Semua tu, semua penyakit bawa kerja manis belakang. Pasal apa? Nak hilangkan paik tungkat Ali tu, ingat senang lah. Tungkat Ali ni tungkat yang paling paik. Nak dengan tungkat. Kita ada baca khutubah tu, tak ada paik pun. Sakit yang keluar tiba-tiba. Ali ni, paik berdengung. Macam Kak Suntun tu. Tiba-tiba paik tu, dia boleh bagi hilang. Sama ada dia bos sikit. Ataupun dia masuk tu ke Ali banyak. Tapi dia hantam ibu gula masuk dalam tu. Lepas tu kopi. Tiga dalam satu ni. Sama ada redik ke apa-apa semua. Kasih ni ke apa-apa. Kalau boleh. Nak minum juga atau semu sekali jadilah. Saya sudah amat sangat. Jadi apabila seorang itu berkata Alhamdulillah. Dia dua dalam satu. Satu perkataan Alhamdulillah. Dua perkataan kita kata. Dalam dua tu. Keluar dia apa dia? Yang pertama. Syukur. Bermakna asyukrulillah. Yang kedua makna minta ayat Allah tambahkan lagi sebab Allah sebut lain syakartum la azidannakum wa in kafartum in azabi lashadid. Apabila kamu bersyukur aku tambah lagi pasal apa Allah nak tambah? Kalau nak ikutlah soalan kita nak buat situ. Kita ada orang mai kat kita jumpa kita terima kasih, kita bagi 10 ringgit nah, nah dia, dia, terima kasih haji. Nah nak ambil 10 ringgit. Dah dia terima kasih. Dia apa? Terima kasih haji. Nah 10 lagi. Tak tak pernah buat. Pasal sifat kita makhluk. Bukan sifat pemurah macam Allah. Allah SWT punya sifat ar-Rahman, ar-Rahim tu menyebabkan kita sebut saja Alhamdulillah. Allah bagi keampunan kepada kita. Dan Allah tambah segala-galanya. Sebab dalam Alhamdulillah tu yang pertama syukur. Yang kedua memohon sesuatu daripada Allah. Sebab itu kita disuruh kata. Tengok anak daripada jauh pun Nabi kata Alhamdulillah. Marah macam mana pun. Sebut dulu. Alhamdulillah. Anak kita balik kerja ke? Anak kita balik pulau da'ari ke? Anak kita turun ke Pertabang ke? Kita nampak anak kita tu. Yang turun tu adalah anak kita. Yang berhenti mentokar tu adalah anak kita. Yang naik tangga tu adalah anak kita. Yang duduk dalam salaman kita tu adalah anak kita. Maka sebutlah Alhamdulillahi Alamin. Tak mahu kuat baca pelan. Pasal apa? Pasal syukur kepada Allah. Kerana anak kita pergi, balik pula. Berbanding dengan anak orang yang pergi tak balik. Betul tak? Pergi kena tembak. Mati pergi accident mati pergi jatuh gaung mati pergi jatuh sungai mati pergi rimam makan mati kau balik mayat dah kau balik ke tepi balik mayat sebab itu dia suruh nabi kata apabila kita melihat anak kita daripada jauh sebutlah alhamdulillahirabbil alamin apa itu ustaz kalau anak dah tua macam mana tua pun dia anak kita janggut sampai ke tanah pun dia anak kita Tinggi sampai ke pereka bumbung ni pun, dia anak kita. Anak dia lebih ramai daripada anak kita. Tapi dia itu anak kita. Kita ada dua-dua orang, tapi mari anak kita hantam dua belas orang. Kita ada. Ha? Kita anak dua saja kita ada. Satu lelaki, satu perempuan. Mari anak kita hantam lelaki, dua belas orang. Anak hak perempuan pula, boleh kat bakar hak baik, dua belas orang. Dia beranak tiap-tiap tahun. Dan kata Ibn Qisan, dan Qila, kata Qila Qila disebutkan, sebut olehmu akan daku dengan tauhid dan beriman aku sebutkan kamu dengan darjat dan jannan, jannan tu syurga syurga, Allah kurniakan syurga sebab dalam syurga tu ada istana istana dalam syurga ni banyak Allah sedia, yang pertama Allah sediakan kepada kita, asal madu, madu yang tidak campur dengan lilin tu, macam madu di dunia, madu yang bersih, asalun musaffa, Al-Quran sebut yang kedua, Allah sediakan kepada kita ayak yang sebersih bersih ayak yang ketiga Allah sediakan kepada kita susu tu pada orang Muslim. Apa? Tiga atau empat Allah sediakan tu makanan yang kita nak makan, minuman yang kita nak minum. Selain daripada tu Allah sediakan pula gadis-gadis sunti, yang disebut dengan kalimah hurul a'in. Hurul a'in sediakan tu makanan yang kita nak makan, minuman yang kita Allah nak bagi minuman Kalau baca dalam kitab, dia kata tu Setiap orang tu dapat gadis sunti, nak Eh, banyak yang kita tak cukup Selain kita nak kahwin, bukan Allah bagi kahwin dengan anak-anak darah dalam syurga. Seribu. Seribu tu pula, setiap seorang tu boleh duduk dengan kita seribu tahun, tak jemu Seribu tahun. Tak cukup kali dengan seribu. Berapa juta apa, bilion, apa juta tahun. Allah ha, bagi kepada orang. Ganjaran kepada orang mukmin Habis tu isteri kita ni macam mana? Ha, isteri kita dia jadi... Chief kepada Hurul Ain tadi. Chief kepada Hurul Ain. Dia lah tolong pilih ke kita. Ha, malam ni, Abang Anji duduk dengan tu. 1000 tahun. Start. Ha, menyenyak kita. Tak mau lagi. Ya. Allah Ta'ala nak bagi ganjaran pada orang lelaki. Itu kelebihan. Jadi dalam syurga tu, nama dia Jannan. Jannan ni syurga. Ganjaran-ganjaran dalam syurga. Dengan istana-istana yang Allah nak sediakan. Dengan Jannan tu dengan makna kata Jannan. Dengan makna taman-taman dalam syurga tu. Dan kata lagi. Disebut lagi. Sebut olehmu akan daku atas belakang bumi. Aku sebutkan kamu dalam perutnya. Apabila lupa akan daku, akan kamu oleh segala ahli kamu. Belakang bumi, kita duduk atas permukaan bumi ni. Dia panggil belakang bumi. Apabila kita sentiasa zikrut. Perikati Allah, maka Allah akan ingat kepada kita ketika kita duduk dalam perut bumi sebatang karar. Eh, duduk dalam bilik seorang berasa gerun tu. Tidak tak? tersangkut lift hidup saya tersangkut lift dua kali sekali dengan anak tiga empat orang pak orang dengan orang rumah itu di England di Birmingham nak naik lift tu sangkut Allah kita mati lama. kata kalau kita mati ni nak tanam taman lah. do pikir lah, tu terajang terajang terajang terajang di sini orang putih dengar. pukul enam petang pukul tiga petang lah sana gelap kan pukul tiga petang dia pakai nak balik habis dah. Dengar, dengar bunyi, bunyi. dia tengah dia usah usah bagi tahu pada orang lain, lain. boleh dekat 20 minit juga sekali di UIA. Aku tu gelak. Saya cikgu suruh. Cikgu tu mudah pada kita lagi kita mengaji bahasa Inggeris ni. Jadi dia suruhlah saya pi ambil barang. Kena pi jugaklah. Kita ada dia cikgu. Kita pun tak harap kata kita lecturer pensyarah kat UIA pun dia tak kenal kita. Dia tu pensyarah dia. tapi cikgu bahasa Inggeris cikgu kita. Suruh kita pi lah. Dia suruh saya pi, dia suruh budak seorang anak dara pi pula ikut pergi dengan Bakir. Pergilah budak ni pergi saya lah. Masuk masuk Lift lif mati. Pukul 7 petang ni. Budak tu dia teriak, saya teramat Hanya teriak. Kalau hang teriak lagi orang kata aku dah gajau. Hanya budak tu tahu dekat, dekat liga apa Mas tu, Mas. Tu dekat jalan kepong, jalan kucing tu ada nama tulis Mas tu. Maksudnya Maslah. Di bawah tu ada gerai, gerai kan. Dia nak berniaga di gerai tu lah, dengan, dengan mak dia, ayah dia apa. Dia nak menangis, saya teramat nak dia teriak. Satja orang kata aku pula dah hang lah. Aku tak buat apa, -apa dia takut dah lift mati kan? Tapi kurang lima belas minit duduklah tu dah. Saya kata, saya dah faham kalau tak orang tak buka, sampai esok lah. Mana dah? Dah gelap dah ni. Orang semua balik dah. Karan mati. Gelap sini. Dalam lift. Karan mati. Tiba-tiba, ni duduk balik. Lepas pada tu, setakat tiga, empat tingkat saya tak kelapak naik lift. Jalan dah baru. Biar lutut, tak apa Jangan mati dalam lift. Haa, benar tu. Duduk dalam tu tu. Tu atas dunia. Ini Allah bagi beritahu dah. Hampa ingatkan aku di atas belakang bumi ni, belakang dunia ni. Aku akan ingat hampa ketika aku hampa duduk dalam perut bumi. Duduk dalam perut bumi ni. So, bila kita berada dalam perut bumi ni. Bumi ni dia bercakap. So, naknya kita tak dengar ni bumi duduk bercakap. Bumi duduk bercakap dengan kita. Bagi pesan kepada kita. Pesan supaya jangan seronok sangat di atas bumi ni. Kerana takut hang duka cita di perut bumi. Kan? Seronok sampai lupa pada Allah. Betul tak? Bumi pesan. Tapi kita tak dengar. Bumi kata, wahai manusia, janganlah kamu seronok. Sangat di atas belakang aku, takut kamu berada dalam perut aku, kamu sempat, kamu du, akan duka cita sepanjang masa. Banyak lagi lah, abu mi Dia kata sini. Sebut olehmu mu akan aku atas belakang bumi, aku sebut kamu dalam perutnya. Apabila lupa akan kamu, oleh segala ahli kamu. Anak-beranak kita akan lupa atas semang lah. Isteri kita pun sama lah, walaupun duk link, link, link, link kita masuk dalam bumi, tapi panggil link lah. Tidak tak? Kalau dia panggil link, orang kata, apa ni? Lelaki mati, duduk link, link, link, link. Dia akan jawab, link bukan link, dah link, link ke Dia akan jawab itu. Dunia ni boleh. Apabila masuk, kita sama? Sayang pada anak, sayang isteri, sayang segala-galanya. Apabila dah masuk, dalam lampu bumi nak sayang apa hari. Seminggu, macam keluar. Duduk baca lagi, laku lu, tak ada. Dapat tahlil lagi. Masuk minggu kedua, larat kita duduk seorang. Kita pun jumpa kawan. Tak ada ke orang-orang hat kosong, tak ada saya pun tak sanggup nak membujang hmm. mesti lah tak boleh lari dah tu pada ketika siapa nak ingat waktu Allah kata pada ketika keluarga kamu melupai kamu aku yang akan mengingati kamu dan kata qil lagi kata kata orang yang berkata qil tu mana orang berkata sebut olehmu akan daku pada dunia aku pada dunia aku sebut kamu pada akhirat Dunia sebut Allah, akhirat Allah sebut kita. Lepas tu saya ada buat contoh berfirman ambil, ambil pada firman Allah yang berbunyi alyawman sansahum. Alyawman sansahum pada hari yang aku akan lupa kepada orang yang lupa pada aku di dunia. Hari apa? Hari padang mahsyar. Fi yaumil mahsyar alyawman sansahum. Pada hari itu Allah akan lupa kepada orang yang lupa pada dia di dunia. Allahu akbar Allah. Sedangkan kita memerlukan pertolongan Allah. Nak pergi ke akhirat ni, alam akhirat ni, satu tempat yang semua orang akan pergi, cuma yang pergi tak pernah balik. Tapi nak menumpang siapa? Nak menumpang Allah Ta'ala. Kita nak tumpang Allah Ta'ala, nak tumpang Rahman Allah tu. Nak tumpang Rahim Allah, Kasih Allah tu. Tiba-tiba sampai sana Allah tak mau tengok muka kita. Pasal apa Allah tak mau tengok muka kita? Pasal kita tak pernah ingat daripada Allah di dunia ni. Menyebabkan Allah tak kelapak tengok muka kita. Sedangkan kita nak pergi menumpang Allah, tiba-tiba Allah tak mau tengok muka kita. Betul tak? Macam kita nak pergi makan kenuri tu, tiba-tiba sampai-sampai tuan kenuri buat tak kenai kita. Kan? Mari daripada jauh nak pergi makan kenuri. Tiba-tiba sampai-sampai tuan kenuri buat tak kenai kita, dia tanya pula, ni nak pergi mana? Nak pergi ke mana? Kenuri di mana lagi? Padahal kita nak pergi makan kenuri, mah dia buat tak kenai kita. Itu saya kata, kalau saya, saya tak tunggu, saya balik. Wajib saya balik. Saya pergi makan kedai mamak. Tak ada tungkap mutu, mamak tanya apa. Apa mamak-amak, Haji? Kepala ikan, kambing pun ada, kepala semua ada, tak tak. Mamak layan kita tu cukup syok, habis lima ringgit puas hati. Sepuluh ringgit pun tak puas hati kita puas. Bim akan kenuri free, tiba-tiba tuan tak layan, tak puas. Tuan kenuri, tuan rumah tak peduli kat kita, kita tak akan puas. Baik kita sama-kanlah. Sama lah nak pergi ke alam akhirat. Nak pergi berjumpa dengan Allah, tiba-tiba Allah tak mau pandang muka kita. Nak pergi mana? Tidak -tidak? Nak balik tak boleh, nak menegar tak boleh. Kalau ada mamak jual kerasi kanak kat situ, boleh kita beli tak. Ya. ni mamak pun sama macam kita tak. Ya. Nak menghadap siapa? Pada hari yang aku aku lupa kepada hamba aku yang lupa kat aku di dunia ni. Kita kena kalau kita pikirkan sudut tu, kita tak lupa pada Allah SWT. Kata qil lagi, kata ulama' lagi sebut oleh muakandaku dalam sunyi dan jemaah. Sama ada kamu seorang ataupun kamu berpuak-puak, kamu sebut aku. Aku sebut kamu dalam sunyi dan jemaah. Ketika hang seorang apa aku sebut, ketika hang ramai pun aku akan menyebut kamu. Maksudnya, kata aku akan ampun dosa kamu. Aku akan bagi rahmat kepada kamu. Aku akan bagi keampunan kepada kamu. Kiranya kamu sebut kepada aku sama ada kamu waktu sunyi ataupun waktu ramai. Kata qil lagi sebut olehmu akan akandaku dalam mi'mat dan kemurahan aku. Kemurahan, aku sebut kamu dalam apa? Dalam ke, kepayahan dan balah. Waktu senang ingat Allah, Allah ingat kita waktu kita susah. Tapi kadang-kadang apabila nak nikmat banyak ni, nikmat yang ni Allah bagi melimpah Wah ni sebenarnya kadang-kadang manusia ni lupa. Nah, sebab itu kata lagi sebut olehmu akan daku dengan taslim. Taslim tu makna berserah. Serah kat Tuhanlah. Aku sebut kamu dengan terlebih baik ikhtiar. Macam kita lah nak kahwin. Tiba-tiba mak cari. Hati tak berkenanlah. Maklumlah. Hak kita cari mak tak mau, Akhirnya hak mak cari. Hak mak cari itu sengau pula. Allah. Tak terima mak cari. Kalau terima hati tak kenal. Orang lain sebut abang. Abang bini kita sebut amang. Amang kita tak tahan. Tak? Sengau. Kita nak buat macam mana? Amang, amang nak, nak minum. Tak? Nak bawa pemaluk orang. Tapi taat kepada mak ni. Pada ketika itu kita kena kata serah pada Allah Ta'ala Inilah goth jodoh. Allah dah pilih dah. Serah kepada. Taslim. Yang tu dia kata, Taslim serah kepada Allah SWT. Macam saya sebut awal-awal tadi, kita didik anak. Kita tarbiah anak. Kita bagi anak kita bagi sekolah agama. Kita hantar kepada pengaji Quran. Kita didik anak kita dengan penuh kasih sayang. Sampai besar dia dohaka pada kita. Tidak banyak anak. Taslim. Betul tak? Allah Ta'ala yang menentukan. Boleh jadi ada kifarat pada kita. Boleh jadi Allah nak uji kita tengok sabar ke tak? Itu macam dekat rumah saya tu Imam nama iman zaman. imam zaman orang, orang orang sembilan saya ada ni Kau orang bercakap. Anak tujuh orang. Umur lapan belah mati seorang. Umur dua puluh mati seorang. Lima orang dah anak dah mati. Tinggal seorang. Tinggal dua hak hak ni. Hak tu lah boleh panjang umur sampai tiga puluh. Hak lain tu lapan belah mati. Tapi yang kata, imam zaman ni setitik ayam tak keluar. Pada dia kata, Allah sayang anak saya. Dia ejekir masjid tu lah. Baik, cukup baik. Tapi manusia yang cukup serah pada Allah. Setiap waktu pergi semayang di masjid. Hampir dua kilometer dengan rumah dia. Dia tak pergi surau ni, dia pergi masjid. Dengan serban dia, dengan pakaian dia. Memang ni lah. Baik dengan orang. Cukup baik orang tapi tak tahan itu, mati seorang saya nak buat kena Allah sayang pada anak saya duk itu baru 10 tahun 12 tahun anak dia pak orang mati anak dia Allah taala masuk 12 tahun apa masuk 17 tahun ninggal masuk 18 tahun ninggal masuk 12 20 tahun ninggal tak ada sorang anak nombor 2 daripada berungsu tak sempat kahwin tu betak lama dah Allah taala tu Allah nak uji jadi bila kita serah kepada Allah mana kata Allah sendiri yang perlu ikhtiar untuk kita mana kata pilihan kita tu adalah pilihan yang Allah pilih dah. Surah kepada Allah, Allah lah pilih. Takut mana? Macam kita buat istikharah tu. Takutkah? Macam istikharah tu. Macam Qur'ah tu. Tahu tak Qur'ah? Qur'ah tu gulung ketah. Gulung ketah ni. Arab bagi Qur'ah. Kita dok faham main gulung ketah ni mainan biasa lah tak? Bukan. Nabi buat. Nabi gulung. Sama ada gulung ketah ke gulung daun lain tak tahulah. Tapi Nabi buat macam tu. Yang kata Qur'ah. Jangan kita tak paham gulung kertas ni apa lah, main, macam budak, budak tu macam orang nak mingkutu tu. Takkah? Siapa nak cabut dulu? Hak tu yang paling adil. Nasib dia ambil kertas sama panjang, tulis sama-sama, gulung sama, bagi kecil je Baiklah, ha, lah. Nasib kamu baik, nasib tak kamu baik tak cuma belakang sikit. Kita tengok macam mainan tetapi hakikatnya Rasulullah buat telah melakukan dalam undiannya adalah pakai kertas Quran ada hak penipu macam bila raya tu hak tu penipu hak tu bukan qura' tu pangkah sampai seorang berteka 2 3 4 kali, kali pangkah ni apa cerita tu menipu orang bila raya kau daripada je nak tipu tak leh menang tu mari dapat timenat apa kau tak akan menang jelah lagi sebut oleh mu akan dakku dengan rindu dan mahabbah rindu teringat yang ber, yang mempunyai kekuatan ingatan rindu yang sangat-sangat ni dan mahabbah kasih sayang aku sebutkan kamu dengan berhubung dan qurbah berhubung Allah sentiasa menghubungi kita dan Allah sentiasa qurbah qurbah makna dia mendekatkan diri dengan kita ketika kita susah qatabil sebut oleh kamu akan aku dengan kemuliaan dan sana sana sanaun makna puji sebut Allah dia dengan kemuliaan apa dia Allah karim Allahu akbar Subhanallah alhamdulillah tu sebut dengan kemuliaan sebab tu dia suruh baca doa dengan cara dan Quran sebut ud'u rabbakum tadarruan wa khashyah kalau tak silap saya ud'u rabbakum tadarruan wa khashyah sebutlah kamu doalah kepada Tuhan kamu dengan tadarru kita nak doa ni Tuhan ajak kita baru Allah nak terima doa kita Doa dengan penuh rendah diri. Yang pertama, Ya Allah. Kalau cakap Melayu-Melayu. Ampullah dosa hambamu. Merayu. Dengan penuh tadarru'an. Tadarru'an sampai melitik yang mata. Sedih. Wa khasyah dengan perasaan takut kepada Allah. Hak itu baru Allah nak terima. Bukan macam ustaz dan TV saja. Macam nyanyi ustaz itu. Tiga suku punya ustaz lah saya fikir. Ustaz apa tiga suku? Saya baca kata-kata. Ya Allah. Allah katakan kata ini. Ubudu ang rabbakum tadarruan wa khashyah. خلاص. Dalam surah apa? Ta ingat dalam juzuk keempat kelima itulah. Banding dengan hak ustaz tu suruh ustaz TV itu suruh baca doa, baca hingus lagu Hindustan tu. Ada ada ingat? Ada ada pernah ada. Betul tak? Baca doa macam lagu Hindustan ni baca doa menatang apa? Bercanggah terus dengan apa yang Allah suruh kita buat. Allah kata doa doalah kepada aku dengan penuh tadarrub. Tadarrub ni makna penuh lemah Allahummaghfirli dzunubi. Sebab itu Sayyidina Ali ketika kadang-kadang dia berdoa, kadang-kadang paut -kadang, kadang -kadang tangan di sini, paut di dada. Allahummaghfirli dzunubi. Semua tok guru baca doa macam saya ada tengok. Tak ada tok guru angkat tangan. Allahu membaca baca lagu Hindustan, saya tak nak dengar, tak nak tengok. Ustaz TV itu sekor je. Tapi hatulah TV belah dia. Makna kata kalau TV belah confirm merapu. Kalau dia tak merapu, TV tak belah. Eh. Kalau dia pergi cakap betul. Suruh doa tengah malam. Tak? doa yang paling mustajab doa tengah malam tengah malam nak boleh buat lagu berjenustan ke orang kata tiga suku kata imam ni Mana kata suara so, doa dengan penuh perasaan, sedih muhasabah diri penuh dengan perasaan, minta ampun bacaan-bacaan tu kena baca dengan suara yang sedih merayu, kita nak merayu ni. nak doa, merayu kepada Allah, macam kita pergi minta sedekah korang, tapi pincangkah dia dia nak bagi ke tak, kenapa dia tak bagi Jawa kita tapi merayu, sebut dengan bahasa yang baik, puji dia, buat pergi lemah sikit. Ada ya, sedekah kita, tapi kita pi rumah dia. Pak Haji ni kan nak pergi Pak Haji Bakhil ni, ni saya datang nak minta sedekah ni. tobat dia tak pergi. Dia hambat balik dah. Kata kat aku Pak Haji Bakhil ni, no. dalam masa yang sama nak minta sedekah, dia ya, tak pergi. Dia suruh kita berdoa dengan cara yang paling halus, lembut, suara seluruh, suara bunyi dengak dengan tak dengar. Yang dipanggil tadarru' dengan keadaan menitis air mata. Sebagai penyesalan kita. Wa khasyah takut kepada Allah. Bukan seorang doa macam tiga suku. Macam, saya kata tiga suku lah ustaz tu. Tak cukup lagi dia suka lagi dia tak buat gitu TV. Ada ustaz janggup sikit-sikit. Katakil lagi sebut olehmu akan daku dengan kemuliaan. Dan sana Allah. Aku sebutkan kamu dengan pemberian dan jazak. Kemuliaan memuji kebesaran Allah dan sanak, sanak pemuji juga. Mulia. Aku sebut kamu dengan pemberian dan jaza Allah akan ingat kepada kita dalam masa yang sama. Allah beri ganjaran kepada kita. Nah, jadi itu apa yang diajar dan banyaknya insyaAllah kalau panjang umat kita sambung. Sekadar itu dah. Pada malam ni aku lukau lihazah wa astagfirullahaladzim li walakum wa billahi taufiq al-fatihah. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahman al-Rahim, manikumitin ija, dan ambul ija, dan istighmim surah al-Mustaqim, surah al-Ladin, dan عليهم, ma'iril mabbud, عليهم warahmatullahi. Bismillah, al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassallatul salamulala a'ashrif al-Ambia wal-Mursalin. Sayyidina maulana Muhammad, waala alaihi Allahumma inna nas'aluka ridaaka wal jannah wa na'udhbika min sakhatika wal nar Allahumma inna ka'afun karimun tuhibbul afu'a fa'afu'ana wa'anualidina walijamin muslimina wal muslimati birahmatika ya rahman rahmin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Subhan rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin